פרק מ"א: "הן תאכלתו נכזבה, הגם אל מראיו יוטל. לא אכזר כי יעורנו, ומיהו לפני יתייצב. מי הקדימני ואשלם? תחת כל השמיים לי הוא. לא אחריש בדו, ודבר גבורות וחין ערכו. מי גילה פני לבושו? בכפל ריסנו מי יבוא? דלתי פניו מי פיתח? סביבות שיניו אמה. גאווה אפיקים מגנים, סגור חותם צר. אחד ואחד ייגשו, ורוח לא יבוא ביניהם. איש ואחיהו ידובקו, יתלכדו ולא יתפרדו.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 ולפניו תדוץ דאבה, מה פלא בשרו דבקו, יצוק עליו בלימות, ליבו יצוק כמו אוון, ויצוק כפלח תחתית, משאתו יגורו אלים, משברים יתחטאו, מסיגהו חרב וליתקום, חנית מסע ושריה. יחשוב לתבן ברזל, לעץ ריקבון נחושה. לא יבריחנו בן קשת, לקש נהפכו לו אבני קהלע. כקש נחשבו תותח, וישחק לרעש כידון. תחתיו חדודי חרש, ירפד חרוץ על עטית.